Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Heat music only. Antti. Äh, onko se Antti Seppälä? Kyllä. Pasi Peuraniemi Saloman Tervehdys. No tervehdys. Mä työskentelen tässä yrityksessä lakimiehenä ja olen saanut tuossa Aila Ojalalta aikaisemmin äh, yhteydenoton tai itse asiassa tuli tuon, meidän Tuotevalvonta-osastolle. Eli, mm. eli kyse on joulukuun alussa sattuneesta reklamaatiosta, jossa, jossa oli kyse tällaisesta Nallepuh-kalenterista. Joo. Ootko, ootko sä itse tästä tietoinen jossain määrin? No olen mä, mutta enhän mä mitään on reklamoinut. Niin, siis Aila Ojala on reklamoinut ja, ja, ja sitten sen jälkeen nyt, nyt huomattiin, että hän on myös jälkeenpäin lähettänyt meille sähköpostia, jossa, jossa tämä reklamaation syy on selvinnyt. Joo. Eli, eli kyse on ollut jostain työpaikalla tehdystä pilasta, ymmärtääkseni. Joo. No siinähän on nyt sitten se ongelma ollut, että kun meidän tuotevalvontaosasto on saanut tällaisen yhteydenoton. Mm. Niin ovat välittömästi lähteneet, lähteneet tutkimaan, että mistä tällainen johtuu. Ja, ja ovat ottaneet yhteyttä tämän kalenterin alkuperäistuottajaan, eli Disneyin. Mm -hmm. Ja siellä taas, kuten varmasti tiedät, kansainvälinen suuri yhtiö ja organisaatio, niin on suhtauduttu asiaan erityisen vakavasti. Ja, ja sen jälkeen siellä on lähdetty tutkimaan, että, että mistä tällaiset, tällaiset kuvat, joita sieltä kalenterista on sitten löytynyt, mistä ne ovat sinne voineet tulla. Joo. Ja vasta muutamia päiviä sen jälkeen on huomattu, että tämä Aila Ojala on lähettänyt myös sitten sähköpostin, jossa hän on, hän on kertonut kyseessä olen tällainen pila. Mm -hmm. Mutta kaiken kaikkiaan tämä nyt johtaa siihen, että tässä on tulossa jonkunnäköisiä vahingonkorvausvaateita. Joo. Ja, ja nyt on tilanne se, että ailajalla lähettämässä sähköpostissa oli esimerkiksi teidän yhteystietonne. No ole niin, joo, ja, ja sanottu, aina että, mitään niin mihinkä, missä asiassa. Mutta. Mut, mutta tässä oli sanottu, että te olette jossain määrin ainakin vastuullinen tästä pilasta, joka on tehty. Mm, mm, joo, mutta mä en kyllä reklamoin yhtään mitään minnekään. Aivan, että... reklamaation oli tehnyt Aila ojalla. Joo. Ja, ja hänelle oli, hänellä oli tällainen kalenteri ollut, johon sitten oli vaihdettu tämä, tämä taustapahvi, jos olen ymmärtänyt oikein. No okei, no seuraavan kerran uudestaan sillä että sun puhelinnumero näkyy ensinnäkin, niin sitten voidaan jatkaa. No nyt ei varmastikaan ole pelkästä puhelinnumerosta kyse. Kyllä, se on. Koska nimenomaan... nyt on kyse siitä, että et no. jollain tavalla tämä asia pitää nyt ratkaista. No siis mulla ei ole ainakaan mitään asiaa, minkä mä ratkaisisin. Mä oon siis... tehnyt Disney-yhtiön omaisuudella yhtään mitään, että mä en ainakaan jatka tätä nyt enempää kyllä pelkästään tämmöisen puhelun perusteella, joka tulee jostain. Tuntemattomasta numerosta. Mutta siis onko tilanne se, että te jatkatte silti tällaisten pilojen tekemistä? No, tota noin. Koska jos teillä on tapana tehdä tällaisia piloja, niin kyllähän siinä tapauksessa pitää myös kantaa vastuun niistä. Joo, tota noin, mutta tuskin tota noin ainakaan disney yhtiötä koskittavia piloja ei Mutta mun pitää saada vakuutus nyt sulta. Tota noin, niin mä voin allekirjoittaa sen vakuutuksen. Ja se voidaan ottaa myös tähän nauhalle sellaisen suullisen vakuutuksen. Joo, hyvä. Tota noin. Joo, Mä voin lähettää tota terveisiä Aila. Ihan tota lakimieheni laki ottaa sitten yhteyttä, niin. niin, hän voi lähettää nämä terveisiä. Miten, miten sä Aila näihin terveisiin suhtaudut? Tää oli ihan hyvä, joo. Kiitos. Ihan hyvin meni. Kannattaa olla tarkkana, että miten niitä lähtee niitä piloja tekemään. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.